Cum să te folosești de profilul clientului ideal? Gândește-te la un fel de mâncare sau la orice fel de produs. Acum caută-l pe Amazon sau pe Google. Câte rezultate a generat căutarea? Recent căutam pudră Eco pe Google. Și ce să vezi? Sunt mii de rezultate. Varietăți, arome, nutrienți și branduri diferite. Posibilitățile erau nelimitate. Iar asta pentru un supliment alimentar destul de special. În economia de astăzi, noi consumatorii avem o sumedenie de opțiuni. Așadar, cum te evidențiezi față de miile de branduri similare care oferă toate ceva similar cu oferta ta? Răspunsul: personalitate, psihologie, emoție. Poți face ca brandul tău să fie alegerea evidentă, prima alegere sau poate singura alegere în mintea publicului. Îți amintești de campania Coca-Cola? În parte o cola, în parte un sentiment dar campania lor deschide fericirea. În esență, Coca-Cola este doar apă minerală cu multă fructoză, aromă de sirop de porum și culoarea caramelului, dar mesajele companiei au mers mai departe de descrierea produsului. Au legat produsul de bucurie și fericire, iar asta a dus la o cotă de piață și mai mare decât cea pe care o dețineau. Aceste reacții emoționale rămân în mintea noastră chiar și când nu sunt pozitive. Produsele de igienă feminină Always au transmis cu succes emoții puternice negative în campania caofată. o fată. Au o serie de materiale video în care fete și băieți de diferite vârste erau întrebați cum este să fugi ca o fată, să arunci ca o fată, etc. Respondenții se prosteau, prezentau o atitudine negativă și le era teamă de cum le erau percepute acțiunile pentru că a face acele activități, Abilități fizice ca o fată era ceva etichetat negativ. A fost o trezire la realitatea publicului brandului și a declanșat constatarea negativității modului în care copiii percep abilitățile bărbaților față de cele ale femeilor. Răspunsul emoțional, rău sau bun la aceste campanii, le-a făcut să fie memorabile. Dacă vorbești numai despre beneficiile și caracteristicile brandului tău, fără să legi de emoții umane puternice, ratezi o șansă enormă de a te conecta cu clienții ideali și de a deveni singura lor alegere. Odată ce ai datele și informațiile și le-ai folosit pentru a-ți crea profilul clientului ideal, este timpul să le integrezi pentru a îmbunătăți brandul tău. Scriere și grafică în redactarea conținutului pentru afacerea ta și în acelui conținut prin grafică, fiecare cuvânt trebuie direcționat spre profilul clientului ideal. E valabil pentru toate tipurile de conținut, inclusiv articole de blog, scenarii video, seminarii pe internet, pagini de vânzări, oferta, comunicarea mediile sociale, buletinul informativ sau prezentările. Conținutul și comunicarea trebuie să fie astfel realizate încât să pară că te adresezi direct clientului ideal, indiferent de mediul accesat de acesta. În același fel, toate elementele grafice trebuie să aibă în vedere profilul clientului ideal, pentru a te asigura că aspectul vizual atrage potențialul corect, susține mesajul și ajută la facilitarea legăturii. De exemplu, o greșeală comună în realizarea siglei este alegerea culorilor și a conceptului în funcție de preferințele personale, irelevante atunci când discutăm despre branding. Pentru a te asigura că targetezi clientul ideal, trebuie să le alegi în funcție de preferințele sale. Personalizare Adresarea către o anumită persoană îți permite să fii foarte specific în strategiile de marketing și vânzări. În procesul vânzării, atunci când cineva simte că te concentrezi și că este înțeles, Că îți pasă și vrei să-l ajuți, probabilitatea conversiei crește exponențial. Segmentare Dacă ai suficiente date, îți poți segmenta și mai mult personalitatea clientului ideal. De exemplu, nu toți clienții vor fi simultan în aceeași fază a ciclurilor de viață ale clientului ideal. Unii vor fi la începutul relației cu produsul sau serviciul tău, alții vor fi la mijlocul ciclului de viață, iar ceilalți se vor apropia de finalul relației cu tine. Asigură-te că eforturile tale de marketing sunt cât mai eficiente prin crearea de campanii unice care țintesc clienții și consumatorii fiecare etape a ciclului de viață al clientului. Același lucru este valabil și pentru procesul de achiziție parcurs de potențialii clienți sau consumatori segmentează potențiala piață în funcție de punctul în care se află în procesul de achiziție și creează campanii de marketing, articole de blog și mesaje în mediile sociale care adresează exact acel moment și le oferă ceea ce au nevoie. Aliniere și reacție Multă lume crede că prin restrângerea atenției la un client ideal îți îndepărtezi toți potențialii clienți și consumatori pe care ei ai fi avut și ratezi potențiale vânzări. În realitate este chiar invers. Restrângerea pieței țintă la un anumit client ideal îți ușurează alinierea mesajului la public, astfel încât strategia ta de marketing țintește mesajul corect către persoana corectă la momentul potrivit. Definirea clientului ideal seamănă cu centrul unui joc de darts. Te ajută să te asiguri că toate săgețile tale de marketing țintesc direct centrul. Dar pentru că suntem oameni, unele săgeți vor lovi inelele exterioare ale panoului. Aceste săgeți reprezintă clienții și consumatorii care se potrivesc doar parțial profilului clientului tău ideal. Nu alungăm acești clienți potențiali. Îi primim în schimb cu brațele deschise alături de clienții noștri ideali care ni se potrivesc perfect. Este de asemenea important să înțelegi că există potențial clienți și consumatori care reacționează la mesajul tău nu pentru că s-ar potrivi profilului clientului ideal, ci pentru că îți admiră clientul ideal, speră că într-o zi să fie clientul ideal, întrezăresc anumite asemănări între ei și clientul tău ideal. Luarea deciziei o înțelegere profundă a identității clientului ideal poate servi drept ghid referitor la ce fel de informație trebuie să oferi pentru a ajuta posibilii clienți să iau o decizie de achiziție. De exemplu, cineva care cumpără noul iPhone are nevoie de un anumit set de informații pentru a lua decizia de cumpărare, în timp ce un client Apple existent care încearcă să se decidă dacă să achiziționeze cel mai nou model de iPhone are nevoie de un cu totul alt set de informații. Amândoi au nevoie de asemenea de campanii unice de marketing țintite către punctul în care se află în procesul de achiziție. Folosirea informației pe care o ai referitor la ce este important pentru clienții tăi, ce viseau, ce își doresc să obțină, ce probleme vor să rezolve și ce-i motivează pe clienții ideal să iau o decizie, îți oferă tot ce ai nevoie pentru a crea campanii eficiente de marketing care îți ghidează în mod firesc potențialii clienți spre conversie. Te va ajuta de asemenea să iei decizii. Pe viitor, când te confrunți cu o decizie de marketing și nu e sigur de un anumit mesaj, campanie sau te confrunzi cu o decizie referitoare la propria afacere, trebuie să spui întrebarea Îi va plăcea asta clientului meu ideal? Dacă răspunsul este da, mergi mai departe. Dacă răspunsul este nu, abandonează-o.